Послання апостола Павла до Филипп'ян Розділ перший Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах, з єпископами та діяконами. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю. Завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас із радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить – аж до Дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці. Всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю, брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії. Божвістка, що я у кайданах за Христа, стала відома в цілій приторії та й усім іншим, і більшість братів яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати Слово Боже. Деякі, щоправда, проповідують Христа із заздріщів та суперництва, а деякі – з доброї волі. Ці – з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші – Заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, в усякому разі, чи то облудно, чи по правді, Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа». За моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене Боже життя є Христос, а смерть – прибуток. Однак поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати. Та що вибрати, не знаю. Тягне би мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас – спасіння, і то від Бога. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в Нього, але за Нього також і страждати». Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені, як це вам відомо.